Кожен, хто має розум, вів я далі, пригадав би, що існує двояке порушення зору, яке виникає із двох причин. Коли потрапляють зі світла до темряви, або коли із темряви виходять на світло. І якби знаття, що саме діється з душею, то коли-небудь побачивши її збентеженою і неспроможною щось розгледіти. Ніхто не став би безглуздо сміятись, а радше задумався, чи прийшла ця душа із світлішого життя і тепер підлягає затьмаренню, чи навпаки, від великої темряви діставшись до світлішого життя, вся вона виповнена яскравим сяйвом. Такий її стан і таке життя можна вважати за щастя, а тій першій душі Годилося б тільки поспівчувати. А коли б дехто, глянувши на неї, хотів насміятись, то нехай він менше сміявся б над першою, ніж над тією, яка опустилася з гори до світла. ПЛАТОН. ДЕРЖАВА ПЕРВИЙ ЗВІТ. 3 березня. Доктор Штраус каже, аби я писав, що думаю, і помнив усе, що зі мною буде від сьогодні. Я не знаю, чому, але він вважає, що це важливо, аби вони могли бачити, чи можна якось використати мене. Я думаю, з мене буде польза, бо міс Кініан каже, що вони спробують зробити мене вумним. Я хочу бути вумним. Звуть мене. Чарлі Гордонь, і я роблю у пекарні Донера, де містер Донер дає мені по 11 доларів на тиждень і дає хліба та тістечко, коли я попрошу. Мені 32 років, і у наступному місяці буде мій день народження. І Я сказав доктору Штраусу та професору Нявмуру, що не вмію добре писати, але він сказав, що це не важно, і щоб я писав, як я балакаю і як пишу твори у класі Міскініан у її школі для недорозвинених дорослих, куди я хожу вчитися тричі на тиждень, коли маю вільний час. Доктор Штраус каже, щоб я писав усе, що думаю, і все, що зі мною бува але голова в мене порожня, і сьогодні я вже нічого не напишу. Ваш Чарлі Гордон Другий звіт Четверте березня. Я сьогодні мав тест. Думаю, я його провалив, і думаю, тепер вони не захочуть скористатися мною. А сталося те що я пішов до професоря Нявмура в його кабінет, коли в мене був ланч. Так, бо вони сказали, і його секретарка мене провела до кімнати, де на дверях було написано «Департамент для психів». Але за тими дверима була довга зала і багато маленьких кімнаток, де я побачив лише стіл та стульці. В одній із тих кімнаток був приємний чоловік. Я побачив у нього білі карти заляпані чорнилем. Він сказав, сідай, Чарлі, прилаштуйся зручніше і розслабся. Він був у білому пальті як доктор, але, думаю, він не був докторем, бо не просив мене роззявити рота і казати «а». У нього були лише ото ті білі карти. Його звали Берт. Я забув його друге ім'я, бо... Не вмію добре пам'ятати Я не знав, що він хоче робити І міцно вчепився руками у спинку стульця, як я робив лише тоді, коли приходив до зубного лікаря Берт не був зубним лікарем Але він знов і знов казав мені, щоб я розслабився А це лякало мене, бо так завжди кажуть, коли щось болітиме Отож Берт запитав Чарлі «Що ти бачиш на цих картах?» Я побачив на їх розлите чорнило і дуже злякався, хоч я мав у кармані лапку кроля, бо коли я був малий, то завжди провалював тести у школі і розливав чорнило. Я сказав Берту, що бачу чорнило, чорнило, яке хтось розлив на білу карту. Берт сказав «так» і всміхнувся. І мені стало добре. Він перевертав усі карти, і я казав йому, що хтось розлив на них чорнило червоне, чорне. Я подумав, що цей тест був легким, та коли я підвівся, аби йти геть, Берт зупинив мене і сказав мені, «Сядь, Чарлі, ми ще не закінчили. З цими картами ми маємо ще роботу». Я не поняв, чого він хоче, але пригадав, як доктор Штраус сказав, аби я робив усе, що він мені скаже, навіть якщо я не пойму, чого він від мене хоче. Я не дуже добре помню, про що запитував мене Берт. Але помню, він хотів, щоб я сказав йому, що я побачив у чорнилі. Я нічого не бачив у чорнилі, але Берт сказав, що там є картини. Я не побачив ніяких картин. Я справді хотів їх побачити. Я тримав карту під самими своїми очима і набагато далі. Потім подумав, що коли я почеплю на нісочки, то Лебонь побачу краще. Я зазвичай дивлюся крізь очки на телевізор. Але я сказав собі, що, можливо, крізь них я побачу краще картини в чорнилі. Я начепив очки і сказав, дайте мені ще раз подивитися на карту. Тепер я там щось побачу, повірте мені. Я дивився з усіх сил, але так і не побачив там картин. Бачив лише чорнило. І я сказав Берту, що, мабуть, мені потрібні нові очки. Він щось записав на папері, і я злякався, що провалив тест тому я сказав, що бачу дуже гарну картинку з гарними заокругленнями на краях. Але він заперечливо похитав головою. Отже, там було все не так. Я спитав у нього, чи інші люди бачать якісь дивні речі у чорнилі, і він сказав, що так, вони бачать різні речі у чорнилі. Він сказав мені, що чорнило на карті називається Чорнилом випробувань. Берд дуже приємний чоловік. Він балакає повільно, як міс Кінніан у своєму класі, куди я хожу, бо там навчають читати недорозвинених дорослих. Він пояснив мені, що це шоковий тест. Він сказав, що люди бачать картинки в чорнилах. Я сказав, Покажіть мені, де вони їх бачать. Він мені цього не показав. Він лише сказав, уяви собі, що на карті справді щось є. Я сказав йому, що уявив там. Чорнило. Він похитав головою. Я знову не вгадав. Він сказав, це щось має нагадувати мені. Я повинен... «Прикинутися, що воно мені щось нагадує!» Я надовго заплюшив очі, намагаючись щось уявити, а тоді сказав, я уявив, як чорнило крапає на білу карту. Тут його олівець обломився, ми підвелися і вийшли. Я не думаю, що витримав цей тест. Третій звіт П'яте берізня Доктор Штраус і професор Нявмур Сказали, що чорнило на картах нічого не означає Я сказав їм, що то не я розлив на них чорнило І що я не міг нічого побачити в тому чорнилі Вони сказали, що, може, ще використають мене Я сказав доктору Штраусу що місь Кініан ніколи не провадила наді мною тестів, лише навчала мене читати і писати. Він сказав, що місь Кініан сказала йому, я найкращий учень у школі Бекмана для недорозвинених учнів і найбільше стараюся, бо я справді хочу навчитися грамоти, хочу навіть більше, ніж люди тямовитіші, ніж я. Доктор Штраус запитав мене, як ти потрапив до школи Бекмана Чарлі власними зусиллями? Як ти про неї довідався? А я сказав, що не повню. Професор Нєвмур запитав, чому мені захотілося читати і правильно писати. Я сказав, тому що я все життя хотів бути умним, а не тупим. І моя мати завжди казала, щоб я старався, та коли я навіть чогось навчався у школі Кіньян, я швидко все забував. Доктор Штраус написав дещо для мене на аркуші паперу, а професор Нявмур побалакав зі мною дуже серйозно. Він сказав, «Ти знаєш, Чарлі, нам невідомо, як цей експеримент працюватиме на людях, тому що ми досі застосовували його лише для тварин». Я йому відповів, що це сама казала мені міс Кін'ян, але я не боюся, навіть якщо у мене щось болітиме, тому що я дуже і вмію тяжко працювати. Я хочу стати вумним, якщо вони мені дозволять. Вони кажуть, що їм потрібен дозвіл від моєї родини, але мій дядько Герман, який про мене дбав, помер, а я нічого не помню про свою родину. Я не бачив своєї матері і свого батька і своєї маленької сестри Норми вже давно, дуже давно. Може, мій батько теж помер. Доктор Штраус запитав мене, де вони жили. Я думаю, вони жили в Брукліні. Він сказав, що вони їх шукатимуть і, можливо, знайдуть. Я сподіваюся, мені не доведеться писати багато цих звітів, бо вони забирають у мене багато часу, і я лягаю спати дуже пізно, а тому стомлений вранці. Джимпі накричав, тому що я впустив тацю з булочками, яку ніс до печі. Вони стали дуже брудні, і йому довелося обтирати їх перш ніж поставити у піч, щоб вони там пеклися. Джимпі горлає на мене постійно, коли я роблю щось не так але він любить мене, бо він мій друг. Уявляю собі, як він здивується, коли я стану омним. Четвертий звіт. Шосте березня. Сьогодні я мав ще один ідіотський тест на випадок, якщо вони зможуть використати мене. Те саме місце – але інша маленька тестова кімнатка. Приємна леді, яка мене туди привела. Сказала мені своє ім'я, а я запитав у неї, як воно пишеться, щоб я міг занести його до свого звіту про тематичний аперцетивний тест. Я не знаю перших двох слів, але знаю, що означає тест. Я мушу витримати його, бо інакше мої оцінки будуть низькими. Цей тест здався мені легким, тому що я міг бачити картинки. Проте на цей раз вона не стала допитуватися, що я побачив у картинках. Це збило мене з пантелику. Я сказав їй, що вчора Берт вимагав, аби я казав, що побачу на чорнилі. Вона сказала, це не має значення, бо в цьому тесті йде про інше. Тепер я повинен розповісти історії про людей на картинках. Я сказав, як я можу розповісти про людей, яких я не знаю? Вона сказала, а ти прикинься, ніби їх знаєш. Але я сказав їй, що це буде брехня. Я більше ніколи не брешу, тому що коли я був дитиною, я брехав, і мене за це лупцювали». У мене в Гамані є світлина зі мною, Нормою і дядьком Германом, який прилаштував мене на роботу до пекарні донора. А вже потім він помер. Я дістав світлину і сказав, що можу розповісти про тих людей, бо я жив з дядьком Германом досить довго, але леді не захотіла чути про них. Вона сказала, цей тест і ще один тест мають на миті повернути мені «Персональність!» Я засміявся. Я запитав у неї, як я можу повернути собі цю штуку, роздивляючись карти, на які хтось розлив чорнило і фотки людей, яких я не знаю. Вона розсердилася і забрала фотки. Мені було байдуже. Думаю, цей тест я також провалив. Потім я зробив для неї кілька малюнків – але малюю я недобре. Після чого до мене повернувся ще один тестор – Берт у білому піжаку. Його звуть Берт Селден, і він повів мене в інше місце, на цьому ж таки четвертому поверсі, у кабінеті Бекмана, де на дверях було написано «Психологічна лабораторія». Берт пояснив мені, що психологія означає «тямку», а лабораторія – те місце, де вони роблять експерименти. Я подумав, він сказав, що вони там роблять жувальну гумку, але тепер, мені здається, вони там виготовляють головоламки і ігри, бо саме цим ми там і зайнялися. Мені не щастило добре збирати головоламки, тому що все там було поламане, а я нічого не міг запхати у дірки». А одна з ігор була з папером, на якому були накреслені лінії в всіх напрямках, і мала безліч коробків. З одного боку там було написано «старт», а з протилежного – «фініш». Він сказав, це інтересна гра, мені треба взяти алівець і накреслити лінію від старту до фінішу, не перетнувши жодної з ліній, які вже були проведені на папері. Я не розумів, чого йому треба, і ми перепсували багато аркушів. Тоді Берт сказав, «Стривай, я тобі щось покажу. Ходімо до сперементальної лабораторії, можливо, там ти зрозумієш, що до чого». Ми піднялися на п'ятий поверх і зайшли до іншої кімнати, де були клітки з животними, серед яких там були а та кілька мишей. У кімнаті висів дивний запах, схожий на запах гнилих покидьків. І там були також інші люди у білих халатах. Вони гралися з животним, і я подумав, що це крамниця, де продають приручених звірів. Але люди в білих халатах не були схожі на покупців. Берт узяв із клітки білого миша і показав мені. Він сказав, що це Елджернон, і що він чудово знає лабиринт. Я попросив його показати мені, як він це робить. Так от, ви тільки собі уявіть. Він посадив Елджернона в ящик де на дні було безліч згинів і поворотів, і серед них там також старт і фініш, як на тому папері, над яким я сушив голову Ящик стояв на великому столі, де на краях височів бар'єр Берт дістав з кишені свого годинника Підняв бічні дверцята, вони ковзали вниз і вгору І сказав «Ходімо, Елджерноне» Миш нюхнув повітря двічі або тричі і побіг Спочатку він біг у довгому проході та коли побачив, що далі дороги нема, повернув назад на те місце, з якого почав бігти, постояв там хвилину ворушачи вусами, після чого обернувся і побіг в іншому напрямку. Мені здалося, що миш робив те саме, що Берт хотів, аби я зробив на покресленому лініями папері. Я засміявся, подумавши, що це надто важке завдання для миша. Але Елджернон побіг далі вже, не зупиняючись крізь цей лабіринт, і жодного разу не збився з дороги. Добіг він до того місця, де був фініш, і запищав. Берт сказав мені, що він щасливий, оскільки правильно виконав то, що вимагалося від нього. До чого ж розумний миш, подумалося мені? Берт запитав, чи не хотів би я побігати на випаратки з Елджерноном. Я сказав, що, звичайно, хотів би, і він сказав, що має лабіринт іншого вигляду, виготовлений із дерева і з покресленими на ньому ходами і електричну паличку, схожу на олівець. Він сказав, що може спорудити для Елджернона такий самий лабіринт, як і для мене і ми зможемо робити одне й те ж саме». Він підняв усі бар'єри навколо Елджернонового стола, аби розвести їх і скласти по-іншому, а тоді знову опустив верхній екран, щоб Елджернон не міг перестрибнути якийсь бар'єр і наблизитися до фінішу. Потім дав мені електричну паличку і показав, як ковзати її кінчиком між бічними бар'єрами, і мені забороняється відривати її кінчик від дна, а ковзати ним по накреслених там подряпинах, аж поки олівець не зможе рухатися і мене легенько не вдарить струмом. Він дістав з кишені годинника і намагався не показувати його мені. Тому я намагався не дивитись на нього і через це дуже нервував. Коли він скомандував «Рушайте!» Я спробував рушити, але не знав, куди мені рушати. Не знав, яку дорогу обрати. Потім я почув, як Елджернон запищав у своєму ящику, який стояв на столі, і почув легеньке дряпання. Мабуть, він уже побіг. Я посунув олівця вперед, але посунув його не туди, і кінчик олівця застряв, а мені пальці вдарило легеньким електричним струмом. Тож я повернувся до старту, але щоразу, коли я потрапляв не туди, кінчик олівця застрягав, а мене било електрошоком. Било не боляче, лише примушувало мене невисоко підстрибнути. А Берт повідомляв мені, що я знову помилився. Я не подолав і половини свого шляху, коли почув писк Елджернона. Мабуть, він знову був щасливий. А це означало, що він виграв у мене гонку Ми змагалися ще десять разів, і Елджернон вигравав щоразу Тому що я не знаходив правильної дороги до фінішу І щоразу застрягав між бічними стінками Я не почував себе зле, тому що спостерігав за Елджерноном І потроху став розуміти, як дістатися кінця лабіринту навіть якщо це забере в мене багато часу. Я не знав, що миші такі розумні. П'ятий звіт. шосте з тебе Різня? Вони знайшли мою сестру Норму, яка жила з матір'ю в Брукліні, і вона дала дозвіл на мою операцію. Отже, вони таки хочуть використати мене. Я такий збуджений, що ледве спроможний писати. Але спочатку професор Няумур і доктор Штраус трохи засперечалися через мене. Я сидів в кабінеті професора Няумура, коли увійшли доктор Штраус і Берт Селден. Професор Няумур був трохи стривожений і не остерігався використовувати мене. Але доктор Штраус... Сказав йому, що, на його думку, я маю найкращий вигляд із тих, кого досі їм доводилося тестувати. Берт сказав йому, що міс Кініан найбільше рекомендувала мене з усіх людей, яких вона навчала в Центрі для розумово відсталих дорослих. Я туди хожу. Доктор Штраус сказав, що я маю в собі щось дуже хороше. Він сказав, у мене добра мотивація. Я навіть ніколи не знав, що вона в мене є. Мені стало добре, коли він сказав, що ніхто, у кого Кі-68, не наділений такою властивістю. Я не знав, що це таке і звідки воно в мене, але він сказав, що в Елджернона воно теж є. Мотивація Елджернона виникає, коли ви покладете сир у його ящик, але, мабуть, Мотивація має й інші причини, бо на цьому тижні я сиру зовсім не їв. Професор Нявмур стурбований тим, що мій кі може стати надто високим, а він у мене надто низький, і я від цього можу захворіти. А доктор Штраус сказав професору Нявмурові щось таке, чого я не зрозумів, тож поки вони балакали, я записав кілька їхніх слів до свого нотатника, аби використати їх у своєму звіті. Він сказав, «Геролде, так звуть професоря Ньомура, я знаю, Чарлі не зовсім той чоловік, що його ви хочете зробити суперінтелектом власного виробу, або інакше кажучи, суперменом. Але більшість людей із таким низьким рівнем розвитку – Налаштовані ворожі і не бажають співпрацювати. Вони здебільшого тупі і апатичні, і знайти з ними спільну мову тяжко. Чарлі має добрий характер, зацікавлений і прагне сподобатися. Тоді професор Нявмур сказав, не забувайте, він стане першою людиною, чий розум буде поліпшений хераргічно. Доктор Штраус сказав, «Саме це я й мав на увазі. Де ми знайдемо ще одного недорозвиненого дорослого чоловіка із такою величезною мотивацією навчатися? Погляньте, як добре він навчився читати і писати, як для свого рівня розвитку. Це просто неймовірно». Я запам'ятав не всі слова, які вони говорили, бо вони говорили надто швидко. Але мені здалося, що доктор Штряус і Берт були на моєму боці, а професор Нямур – ні. Берт знову і знову повторював, що Аліса Кініан відчуває, він має величезне бажання вчитися, він мріє навчитися і приносити користь. І це була правда, бо я дуже хочу стати умним. Доктор Штряус підхопився на ноги і сказав, «Повірте мені, Чарлі принесе користь». Берт кивнув головою. Професор Ньомур пошкріб по тилицю, витер носа великим пальцем і сказав, «Може, ви й правду кажете. Ми використаємо Чарлі, але нам слід дати йому зрозуміти, що сперемент може закінчитися невдало». Коли він так сказав, я дуже зрадів і був такий збуджений, що схопився на ноги і потис йому руку за те, що він так турбується за мене. Думаю, він злякався, коли я на нього стрибнув. Він сказав мені, «Чарлі, ми давно вже працюємо над цією проблемою, але поки що досліджували її лише на животних, таких як Елджернон». Ми переконані, що фізичної небезпеки для тебе немає, але є інші речі, про які ми нічого не знаємо, поки не спробуємо їх. Я хочу, аби ти зрозумів, що експеримент може провалитися, і тоді взагалі нічого не станеться, або він може вдатися лише на короткий термін, а тоді тобі стане гірше, ніж ти почуваєш себе тепер. Ти повинен розуміти, що це означає. Якщо таке станеться, нам доведеться відіслати тебе до державного психіатричного притулку у Ворені. Я сказав, мені байдуже, тому що я нічого не боюся. Я дуже сильний, і я завжди все роблю добре, і завжди маю при собі ногу кроля на щастя. І я не розбив у своєму житті жодного зеркала. Я випустив з рук одного разу декілька тарілок, але це не щитається. Тоді доктор Штраус сказав, «Чарлі, навіть якщо ми зазнаємо невдачі, ти зробиш великий внесок у науку. Цей експеримент був успішним на багатьох животних, але ніхто досі не проводив його на людських створіннях. Ти будеш перший». Я сказав йому, «Дякую, докторе, ви ніколи не пожалкуєте, що дали мені другий шанс, як каже міс. І я почував себе так, ніби сказав їм, після операції я стану дуже умний. Я дуже старатимуся стати умним. Шостий звіт. Восьме березня. Я боюсь. Багато людей, які працюють у коледжі, і люди з медичної школи прийшли побажати мені успіху. Берт Тестор приніс мені квіти і сказав, що вони від працівників психічного департаменту. Він побажав мені щастя. Я сподіваюся, що все закінчиться для мене щасливо. Я маю свою лапку кроля і своє пенні на щастя, а ще маю підкову. Доктор Штраус сказав: "Не будь таким забобонним, Чарлі. Це наука". «Я не знаю, що таке наука, але вони всі це кажуть. Толибонь – це щось таке, що допомагає тобі здобути щастя. Хай там як! А я тримаю лапку короля в одній руці, а своє щасливе пені з пробитою в ньому діркою – в другій. Я хотів би взяти з собою підкову, але вона надто важка, і я залишив її в кишені куртки». Джо Карп із пекарні приніс мені шоколадне тістечко від містера Доннера і працівників пекарні. Вони сподіваються, я скоро одужаю і стану на ноги. У пекарні вони думають, що я хворий, бо так сказав їм професор Няумур. А про операцію, яка зробить мене умним, він не казав нічого. Це поки що його таємниця? на той випадок, коли операція зазнає невдачі або щось піде не так. Потім прийшла міськініан і принесла кілька журналів читати. Мені здалося, вона була знервована і налякана. Вона поставила квіти мені на стіл і привела всі мої речі в порядок, бо я розкидав їх всюду, і поправила подушку на моєму ліжку, вона любить мене, бо я наполегливо намагаюся вчитися. А я не б'ю байдики, як деякі учні дорослого центру, яким до всього байдужісінько. Вона хоче, щоб я став умним. Я знаю, вона цього хоче. Потім професор Нявмур сказав, що я не можу приймати більше гостей, бо мені треба відпочити. Я запитав професоря Нявмура, чи я зможу випередити Олджернона у змаганні з бігу після операції. І він сказав мені «Можливо». Якщо операція закінчиться успішно, я покажу цьому мишу, як бути умним, як і він, а може навіть умнішим. Тоді я зможу читати краще і правильно писати слова і багато чого знати, і бути таким, як інші люди. Думаю, це здивує кожного. Якщо операція матиме успіх, і я стану умним, можливо, я зможу відшукати свою маму, батька і сестру, і показатися їм. О, ото вони здивуються, побачивши мене умним, як вони і моя сестра. Професор Няумур? Каже, якщо моя операція завершиться добре і успішно, вони зроблять не тільки мене, а й інших людей умними, багатьох людей, які живуть у світі. І він сказав, це означатиме, що я зроблю щось велике для науки і стану славетним, і моє прізвище згадуватимуть у багатьох книжках. Мені байдуже стану я чи не стану знаменитим». Я тільки хочу стати умним, як інші люди, щоб я міг завести багато друзів, які любитимуть мене. Вони не дали мені нічого з'їсти сьогодні. Я не знаю, який стосунок має їжа до бути умним, і мені хочеться їсти. Професор ньомур забрав у мене моє шоколадне тістичко. Цей професор Ньомур, великий жадюга. Доктор Штраус сказав, що я можу забрати своє тістечко після операції, а до операції їсти не дозволено, навіть сир. Сьомий звіт. Одинадцяте березня. Операція мені не боліла. Доктор Штраус зробив її мені, коли я спав. Я не знаю, як її було зроблено, бо нічого не бачив. Але мої очі та голова лишалися забентовані протягом трьох днів, тому я не міг написати звіт до сьогоднішнього дня. Худа нянька, що спостерігала, як я пишу, сказала, що я написав слово «Прогрес неправильно». І підказала, як його писати, а також підказала, як пишуться кілька інших слів Мені треба це запам'ятати У мене дуже погана пам'ять на те, як пишуться слова Проте сьогодні вони розбентували мені очі, і я тепер можу написати звіт Та кілька бентів ще лишилися у мене на голові я злякався, коли вони увійшли до мене і сказали, що мені пора на операцію. Вони підняли мене з ліжка і переклали на інше ліжко з коліщатами. І покотили з палати на коридорі. І підкотили до дверей операційної. Я був здивований побачити, що це велика кімната із зеленими стінами і багатьма докторями, які сиділи під стінами на високих стільцях, наготувавшись дивитися на операцію. Я не знав, що моя операція буде як вистава. До столу підійшов чоловік весь у білому, навіть обличчя його затулене білою марлею. І він сказав «Розслабся, Чарлі, це я, доктор Штраус". Я сказав «Привіт, докторю, я боюся». Він запевнив мене, що тобі нема чого боятися, Чарлі? Ти зараз заснеш. Я сказав, що саме цього я й боюся. Він поплескав мене по голові, і тоді двоє інших чоловіків також у білих масках підійшли і прив'язали мої руки й ноги до ліжка. Тож я не міг поворухнути ними, і це мене дуже налякало. Я мав відчуття, що мій шлунок зараз викине все назовні, але я стримався і лише трохи спітнів, і хотів закричати. Але вони поклали щось гумове мені на обличчя, щоб я крізь нього дихав, і воно якось дивно пахло. Весь час я чув, як доктор Штряус голосно балакав, розповідав про операцію і повідомляв всім, що він зараз робитиме. Але я не зрозумів нічого з його пояснень, і подумав, що, може, після операції я стану розумним і зрозумію все, що він тепер каже. Отож, я зробив глибокий вдих, і мені здалося, я дуже стомлений, бо провалився в сон. Коли я прокинувся, я знову лежав у ліжку. Було темно, і я нічого не бачив, але я чув якусь балачку. То були нянька і Берт. І я запитав їх, у чому річ, чому вони не вмикають світла, і коли мені робитимуть операцію? Вони засміялися, і Берт сказав: Чарлі, операцію тобі вже зробили, а світла нема, тому що очі в тебе забентовані. Чудосія, тайгоді, годі. Вони зробили мені операцію, коли я спав. Берт приходить до мене щодня. Він усе про мене записує, мою температуру, мій крований тиск і все інше. Він каже, науковий метод вимагає такої інформації. Їм треба знати, що зі мною відбувається, щоб знову змогли оперувати мене, якщо їм захочеться. Не тільки мене, а й інших, кому теж захочеться бути умним. Тому я й повинен писати звіти». Берт каже, це частина експерименту. Мовляв, вони сфотографують мої звіти і вивчатимуть їх, намагаючись зрозуміти, що відбувається у мене в мозку. Я не бачу, як вони можуть довідатися, що відбувається в моєму мозку, дивлячись на мої звіти. Я читав їх багато разів знову і знову, аби зрозуміти, що я пишу, і я не знаю, що відбувається в моєму мозку, а як вони довідаються про це. Але зрештою, це наука, і я повинен спробувати бути умним, як інші люди. Коли я стану умним, тоді вони балакатимуть зі мною, і я зможу сидіти з ними і слухати, як це роблять Джо Карп, Френк і Джимпі, коли вони розмовляють і слухають дискусії про важливі речі. Коли вони працюють, вони починають балакати на такі теми, як про Бога або про те, як багато президент марнує грошей, або про республіканців від демократів. І вони збудюються так, ніби з ними зараз станеться припадок. Тож містер Донер заходить до кімнати і кричить «Годі базікати, повертайтеся до праці, а то всіх повиганяю з роботи». Мені хочеться теж розмовляти про такі речі. «Якщо ти умний, ти можеш мати багато друзів, і ти не почуваєш себе самотнім весь час». «Професор Няумур каже, це добре, що я записую у своїх звітах все, що зі мною діється. Але він каже, щоб я більше писав про те, що я почуваю і що я думаю, і більше спогадував про минуле. Я сказав йому, що не знаю, як треба думати або спогадувати». А він сказав мені, «Ти тільки спробуй». Весь той час, поки в мене були забентовані очі, я намагався думати і спогадувати. Але нічого не домігся, бо не знаю, що мені думати і про що спогадувати. Можливо, якщо я в нього запитаю, він розкаже мені, як я повинен думати тепер, коли я маю бути умним. Як думають або що спогадують інші люди, наділені тямкою? Цікаві речі, я переконаний. Мені хочеться, щоб я вже знав щось теж про цікаві речі. 12 березня. Мені вже не треба писати слово «звіт» в кінці кожного дня. Тепер, коли я починаю списувати нові аркуші після того, як професор Няумур забрав в мене ті, що я вже написав, я лише повинен писати дату на горі. У такий спосіб я заощаджую час. Це добра думка. Я сиджу в ліжку і визираю у вікно на траву, дерева. Худу звуть Гільда, і вона дуже добре ставиться до мене. Вона приносить мені їсти. Прибирає мою постіль і каже, що я дуже хоробрий чоловік, бо дозволив їм зробити операцію в себе на голові. Вона каже, що не дозволила б їм колупатися в своєму мозку за весь чай, який вирощують в Китаї. Я сказав їй, що дозволив зробити собі операцію не за чай. Вони зробили її, щоб я став умним. А вона заперечила – що навряд чи вони мають право робити мене умним, бо якби Бог хотів, щоб я став умним, він би дозволив мені таким народитися. А що ж тоді можна казати про Адама і Єву і про гріх із деревом знання, про з'їдене яблуко і про гріхопадіння? І можливо, професор Няумурт та доктор Штраус і справді зробили щось таке, чого вони не мали права робити. Вона дуже худа, і коли балакає, її обличчя стає червоним. Вона порадила, щоб я молився Богу, і попросив Його простити мені за те, що вони зі мною зробили. Але я не їв яблук, я не робив нічого гріховного. Проте я був дуже наляканий. Можливо, я не повинен був дозволяти їм робити операцію на своєму мозку, Якщо ⁇ нянька сказала мені правду, і вони порушили волю Бога, я не хочу, щоб Бог на мене розгнівався. 13 Тебе різниця. Сьогодні вони змінили мені няньку. Це дуже вродлива дівчина. Її звуть Люсіль. Вона показала мені, як писати її ім'я для моїх звітів. У неї русяве волосся і сині очі. Я запитав, куди поділася Гілда, а вона мені сказала, що Гілда більше не працює у цій частині шпиталю. Вона тепер працюватиме в пологовому відділенні з немовлятами, де вона може базікати, скільки їй заманеться. Коли я запитав у неї, що таке пологове відділення, вона сказала, що там народжують немовлят. Та коли я поцікавився, як їх народжують, вона почервоніла, як гілда, і сказала, що їй треба комусь поміряти температуру. Ніхто ніколи не розповідав мені, а звідки беруться немовлята. Можливо, якщо моя операція мала успіх, і я стану розумним, то я довідаюся про це. Міс Кініан прийшла сьогодні мене навідати і сказала... «Чарлі, у тебе чудовий вигляд!» Я сказав їй, що почуваюся добре, але що я не став умним. Я думав, що коли операція закінчиться і вони знімуть бенти з моїх очей, я відразу стану умним, знатиму багато чого, що є у книжках, можу читати і балакати на важливі теми, як і кожен інший». А вона сказала «Чарлі, так не буває, все відбувається повільно» і тобі треба тяжко працювати, аби стати розумним. Я цього не знав. Якщо мені треба тяжко працювати, то навіщо мені робили операцію? Вона сказала, що точно не знає, але операцію було задумане для того, щоб я міг стати умним, якщо наполегливо працюватиму. А без операції умним я не зміг би стати Хоч би скільки і як би тяжко не працював. Я сказав їй, що це мені зіпсувало настрій, бо я сподівався стати умним відразу, щоб піти до пекарні і показати хлопцям, яким я став умним, і побалакати з ними про всяку всячину, а може й бути призначеним помічником головного пекаря. А потім я мав намір знайти свою матір і свого тата, вони здивувалися, побачивши, яким я став умним Тому що матуся завжди мріяла побачити мене умним Можливо, вони вже не позбулися б мене, побачивши, який я став розумний Вона поплескала мене по руці і сказала «Я знаю, ти станеш умним! Я вірю в тебе, Чарлі!» Звіт восьмий 15 березня Мене виписали зі шпиталю, але я не повернувся на роботу. Нічого не відбулося. Я відбув чимало тестів і кілька разів змагався з Алджерноном. Я ненавиджу цього миша. Він завжди мене випереджає. Професор Нявмур каже, що я повинен грати в їхні ігри і відбувати всі тести знову і знову. Ці лабіринти дурні, і картинки також дурні. Я люблю малювати чоловіків і жінок, але не хочу вигадувати неправду про людей. І я не вмію розгадувати головоломки. У мене часто болить голова, тому що я намагаюся думати і пригадувати забагато. Доктор Штраус Обіцяв, що допомагатиме мені, але не допомагає. Він не каже, що мені думати і коли я стану вумний. Він лише примушує мене лежати на кушетці і балакати. Міс Кініан прийшла навідати мене і у коледжі. Я сказав їй, що нічого не відбувається. Я либонь не дочекаюся, коли стану вумним. Вона сказала... «Ти мусиш бути терплячим, Чарлі. Такі речі потребують часу. Це відбуватиметься так повільно, що ти й не помітиш, як воно відбувається». Вона повідомила мені, що Берт сказав їй, що зі мною все гаразд. «Я все ще думаю, що ці змагання і тести дурні, і написання звітів, які я пишу, теж дурна робота». 16 березня Я пообідав із Бертом ресторані коледжу. Там є багато хорошої їжі, і з мене ніхто не бере за неї грошей. Я люблю сидіти і дивитися на хлопців і дівчат, які навчаються у коледжі. Вони іноді пустують, але здебільшого розмовляють про всілякі речі, які пекарі у пекарні донора. Берт каже, що вони розмовляють про мистецтво, політику та релігію. Я не знаю, що означають ці речі, але знаю, що релігія – це Бог. Матуся часто розповідала мені про нього і про ті всі заходи, до яких він вдався, щоб сотворити світ. Вона казала, що я завжди повинен любити Бога і молитися йому. Я не помню, як йому молитися, але, думаю, матуся часто примушувала мене молитися йому, коли я був дитиною, і просити, щоб він допоміг мені почуватися краще і не хворіти. Я не помню, коли я хворів і як я хворів. Думаю, йшлося про те, що я не був вумним. Проте Берт запевняє що якщо експеримент матиме успіх, я добре розумітиму, про що розмовляють студенти. А я запитав, ви вважаєте, я буду таким самим вумним, як і вони? А він засміявся і сказав, що ці діти не такі вже й розумні. Ти їх випередиш, бо вони стоятимуть на місці, а ти підеш вперід». Він познайомив мене з багатьма студентами, де які з них дивилися на мене дивним поглядом, ніби на людину, що випадково опинилася в їхньому середовищі. Я майже забувся і став розповідати їм, що скоро стану майже таким вумним, як і вони. Але Берт урвав мене і повідомив, що я працюю прибиральником в лабораторії. Психіатричного департаменту. Згодом він пояснив, що про мене не слід розповідати правду. Моя операція має залишатися в таємниці. Я не розумію, чому вона має залишатися в таємниці. Берт сказав, що у випадку своєї невдачі професор Ньомур. Не хоче, щоб з нього сміялися, а надто люди із фонду Велберга, які давали гроші на його проект. Я сказав, мені байдуже, якщо люди з мене сміються. Багато людей сміються з мене, і вони мої друзі. Ми розважаємося разом. Берд поклав мені руку на плече і сказав, що «Нямур турбується не про мене». Він не хоче, щоб люди сміялися з нього. Я не вважав, що люди можуть сміятися з професора Нявмуря, адже він вчений, що працює в коледжі, а Берт сказав, що жоден вчений не має авторитету у своєму коледжі і серед своїх аспірантів. Берт – аспірант, і його спеціальність – психологія. Як написано на дверях лабораторії Хай там як, а я сподіваюся, що скоро стану вумним Бо я хочу знати все, що відбувається на світі Як про це знають хлопці, що навчаються у коледжі Я хочу знати про мистецтво, про політику і про Бога 17 березня коли я прокинувся цього ранку, мені здалося, що я вже став умним, але я помилився. Кожного ранку я думаю, що став вумним, але нічого зі мною не відбувається. Мабуть, сперемент не мав успіху. Можливо, я не стану розумним, і мені доведеться жити у притулку у вороні. Я ненавижу тести, ненавижу лабіринти. Ненавижу Елджернона. що ніколи раніше не знав, що я дурніший за миша. Мені зовсім не хочеться писати нових звітів. Що про все забуваю, і навіть коли я щось записую до свого нотатника, то іноді не можу прочитати власний почерк, і мені стає погано. «Міс Кініан каже, щоб я набрався терпіння». А я почуваюся хворим і стомленим. І у мене весь час болить голова. Я хочу повернутися на роботу до пекарні і не писати більше цих ідіотських звітів. 20 березня. Я повертаюся працювати у пекарню. Доктор Штраус сказав професор Ньовмуру, що це добре, що я знову почну працювати, але я нікому не повинен розповідати, яка операція в мене була, і що вечора після роботи я повинен приходити до лабораторії на дві години для тестів і повинен писати ці ідіотські звіти. Вони платитимуть мені щотижня, наче за тимчасову працю у лабораторії, тому що такою була домовленість, коли вони одержали гроші із фонду Велберга. Я досі не знаю, що то за фонд Велберга. Міс Кіньян мені пояснила, але я нічого не зрозумів. Якщо вони мені платитимуть, я братиму гроші. Але писати мені дуже важко. Я радий, що повертаюся на роботу, бо мені бракувало моєї роботи і пекарні, і усіх моїх друзів і розваг, які я мав із ними. Доктор Штраус звелів мені носити нотатника в кишені і записувати туди все, що мені споминається. І я не повинен писати свій звіт щодня, а лише тоді, коли мені щось спаде на думку або станеться щось особливе. Я сказав йому, що нічого особливого зі мною ніколи не відбувається, і не схоже, щоб цей експеримент відбувся зі мною справді. Він каже, не падай духом, Чарлі, бо цей експеримент забирає багато часу. Відбувається повільно, і ти не можеш відразу помітити, що з тобою щось відбувається. Він розповів мені, як багато забрав часу сперемент з Елджерноном, перш ніж він став утричі розумніший, ніж раніше. Елджернон весь час перемагає мене у змаганнях у лабіринті, бо йому теж робили таку операцію. Він – спеціальний миш. Перша тварина, яка так довго лишається розумною після операції. Я не знав, що це спеціальний миш. Тоді це змінює справу. Я, але бонь, зможу подолати цей лабіринт швидше, ніж миш звичайний. Можливо, настане той день, коли я виграю змагання у Елджернона». Це буде неабияка річ. Доктор Штряус каже, що Елджернон, схоже, залишиться розумним назавжди, і це добрий знак. Адже йому робили ту саму операцію, що й мені. 21 березня. Нам сьогодні було дуже весело в пекарні. Джо Карп сказав, подивіться на Чарлі, йому зробили операцію і зашили йому мозок у задницю. Я хотів розповісти про те, що скоро стану вумним, але пригадав, професор Нявмур заборонив мені це робити. Потім Френк Ріллі сказав, що з тобою зробили, Чарлі. «Чому ти відчинив двері не тим місцем?» Він мене насмішив, і я реготав. Вони мої друзі, і вони справді люблять мене. Мене чекало багато роботи. Не було кому прибирати в пекарні, бо це моя робота. Але вони взяли нового хлопця, Ерні, щоб розносити хліб. А це завжди робив я». Містер Доннер сказав, він вирішив поки не звільняти його, щоби я міг відпочити і не працювати тяжко. Я сказав йому, що зі мною все гаразд, і я можу розносити хліб і прибирати в пекарні, як я робив завжди. Але містер Доннер сказав, що він поки що залишить хлопця. Я запитав. «А що ж робити мені?» Містер Донер поплескав мене по плечу і запитав, «Скільки тобі років, Чарлі?» Я відповів, «Мені тридцять два, і буде тридцять три в наступний день мого народження». «І як довго ти тут?» – запитав він. Я відповів йому, що «Не знаю». Він сказав, ти прийшов сюди сімнадцять років тому. Твій дядько Герман, царство йому небесне, був моїм найкращим другом. Він привів тебе сюди і попросив мене дозволити, щоб ти працював. Попросив, щоб я наглядав за тобою, скільки міг. А коли через два роки твій дядько помер і твоя мати віддала тебе до притулку Ворена, я умовив їх, щоб вони відпустили тебе і дозволили тут працювати. Сімнадцять років ти жив при мені, Чарлі, і я хочу тобі сказати, що пекарня-бізнес небагатий, але я завжди тобі казав і тепер повторюю. Ти матимеш тут роботу до кінця свого життя, тому тобі не слід турбуватися, якщо я беру когось на твоє місце. Тобі ніколи не доведеться повернутися до притулку Ворена. Я не турбуюся, але навіщо йому потрібен Ерні, щоб розносити хліб і прибирати в пекарні, коли я завжди добре виконував цю роботу? Він сказав, що хлопцеві потрібні гроші, Чарлі. Тому я вирішив взяти його в учні, щоб він вивчився на пекаря. Ти, Чарлі, можеш бути його помічником і допомагати йому розносити хліб, коли в нього буде така потреба. Я ніколи раніше не був помічником. Ерні хлопець розумний, але інші люди в пекарні не вельми його люблять. Вони мої добрі друзі». І ми любимо пожартувати і повеселитися тут. Іноді хтось каже, гляньте ну, на Френка, або на Джо, або навіть на Джимпі. Який він схожий на Чарлі Гордона. Не знаю, навіщо вони так кажуть, але вони завжди сміються. І я сміюся з ними теж. Сьогодні вранці Джимпі заступав головного пекаря. Він кульгає, і певно вставне з цієї ноги згадав моє ім'я, коли накричав на Ерні, що той загубив пиріг, спечений на день народження. Він сказав, «Ерні, побійся Бога, не намагайся бути схожим на Чарлі Гордона». Не знаю, навіщо він це сказав. Я ніколи не губив ані порогів а нічогось іще. Я запитав у містера Доннера, чи може він мене взяти учнем, щоб я вивчився на пекаря якерні. Я сказав, що можу навчитися, якщо він дасть мені шанс. Містер Доннер подивився на мене тривалим поглядом, у якому був дивний вираз, мабуть тому, що я здебільшого мовчу і рідко говорю. Френк почув мої слова і реготав, реготав доти, поки містер Доннер не попросив його заткнутися і повернутися до своєї печі. А тоді сказав мені, для цього треба багато часу, Чарлі, робота пекаря складна і важлива, і ти поки що про це не думай. Мені дуже хотілося б розповісти йому та іншим людям про мою операцію і про те, чого я чекаю від неї. Мені дуже хочеться, щоб вона мала успіх, і я став вумним, як і всі. 24 березня Професор Нєвмур і доктор Штряус прийшли ввечері до моєї кімнати довідатися, чому я не пройшов до лабораторії, як був повинен. Я їм сказав, що більше не хочу змагатися з Елджерноном. Професор Нємур пообіцяв мені, що я більше не буду змагатися з ним протягом певного часу. Але я все одно повинен до них приходити». Він приніс мені подарунок, але то був не подарунок, а річ, яку він приніс мені на певний час. Він сказав, що це навчальна машина. Вона працює як телевізор. Вона говорить і показує картинки, і я повинен вмикати її перед тим, як ляжу спати. Професор Ньомур сказав мені, що якщо я хочу стати розумним, то повинен робити те, що він мені каже. Тоді я сказав йому, що не думаю, що коли-небудь стану вумним. Доктор Штряус підійшов до мене, поклав руку мені на плече і сказав, «Чарлі, ти не знаєш, але ти стаєш умнішим з кожним днем. Ти не помічаєш цього, як не помічаєш рух Годинникової стрілки на годиннику. Так само відбуваються зміни і в тобі. Вони відбуваються дуже повільно, і тобі здається, що не міняється нічого. Але ми за цим стежимо через тести і через те, як ти поводишся і балакаєш, і як змінюються твої звіти». Він сказав, «Чарлі, ти повинен вірити в нас», «І в себе. Ми не можемо бути певні, що твої нові характеристики триватимуть постійно, але скоро ти станеш інтелігентним молодим чоловіком». Я сказав «Окей», і професор Нєумур показав мені, як я повинен працювати з телевізором, який насправді телевізором не був. Я запитав у нього, що робить ця штука. Спочатку він знову здався мені роздратованим, бо я попросив у нього пояснення. Він сказав, що мені треба просто слухатися його і робити те, що він каже. Але доктор Штраус порадив, щоб він все мені пояснив, бо я почав сумніватися в його авторитетності. Я не знаю, що це означає, але мені здалося, професор Ньомур зараз відкусить собі губу. Потім, все ж таки, говорячи дуже повільно, він розповів мені, що ця машина робитиме великі зміни в моєму мозку. Іноді вона впливатиме на мене перш ніж я засну, навчатиме мене всілякої всячини, коли я буду геть сонний. І трохи після того, коли я вже спатиму і ще чутиму, як вона балакає, хоча картинок я вже не бачитиму. Вночі вона також навіюватиме мені сни, допомагатиме згадувати події, які відбувалися давно, коли я був дитиною. Страшно. О, мало не забув. Я запитав у професора Нєвмура, коли я зможу піти у клас міс Кініан у Центр для навчання дорослих. Він сказав, що незабаром міс Кініан сама прийде до лабораторії тестування в коледж, щоби навчати мене окремо. Я зрадів, почувши про це. Я не бачився з нею після операції». А вона – дуже приємна жінка. 25 березня. Ця дуркувата штуковина схожа на телевізор. Знущалася з мене всю ніч. Як я можу спати, коли шось кричить ідіотські речі мені в саме вухо з вечора до ранку? А дурацькі картинки гай, – гай-гай! «Я не розумію, що вони означають, коли я не сплю, тож як я можу зрозуміти їх у вісні?» Я запитав про це Берта, і він сказав, що все відбувається окей. Він сказав, що мій мозок навчається перед тим, як я засинаю, і це мені дуже допоможе, коли міс Кініан почне давати мені уроки в центрі тестування. Центр тестування – це не лікарня для тварин, як мені здавалося. Це лабораторія для науки. Я не знаю, що таке наука, знаю тільки що я допомагаю їй своїм експериментом. Проте я не розумію, що це за штуковина, схожа на телевізор. Я думаю, вона пришелепкувата. Якщо можна стати розумним навчаючись перед сном, то для чого люди ходять до школи? Не думаю, що ця річ мені допоможе. Я часто дивився дуже різні передачі по телевізору, і вони ніколи не робили мене умнішим. Ну, можливо, лише деякі передачі роблять тебе вумним. Такі, як теле або радіовікторини. 26 березня. Як я працюватиму в день, коли ця штукенція знову і знову будить мене вночі? Посеред ночі я прокидаюся і не можу знову заснути, бо вона бубнить «Пригадай, пригадай, пригадай». І я таки щось пригадав. Я точно не пам'ятаю, що саме, але це було про міськіні, а не школу, де я навчався читати. І про те, як я туди потрапив. Якось давно... Я запитав у Джо Карпа, як він навчився читати і чи я теж можу навчитися. Він зареготав, як завжди робить, коли я щось кумедне кажу, і сказав мені: "Чарлі, навіщо тобі гаяти час? Вони не зможуть напхати тобі миски туди, де їх нема". Але Фанні Берден почула мої слова і розпитала свого кузена-студента у коледжі Бекмана: і розповіла мені про центр навчання для недорозвинених дорослих людей у коледжі Бекмена. Вона написала прізвище на папері, а Френк зареготав і сказав, «Дивись, не стань таким ученим, що перестанеш розмовляти зі своїми старими друзями». Я сказав, «Не турбуйся, я ніколи не покину своїх старих друзів, навіть якщо навчуся читати і писати». Він риготав і Джокар приготав, але увійшов Джимпі і наказав їм повернутися до виготовлення булочок. Усі вони мої добрі друзі. Після роботи я пішов до школи. Вона була за шість кварталів і мені було страшно. Проте я був щасливий, що навчуся читати і купив газету, щоб віднести її додому і прочитати, коли навчуся. Коли я увійшов середини, то побачив велику довгу залу, а в ній багато людей. Я побоявся сказати щось не те кому-небудь і вирішив повернутися додому. Але я не знаю, чому я пішов назад і знову увійшов до того приміщення. Я дочекався, коли майже всі розійшлися, крім кількох людей, які стояли біля великих дзигарів схожих, на ті, які ми маємо в пекарні. І я запитав у жінки, що там стояла, чи можу я навчитися читати і писати, бо я хочу прочитати все, що написано в газеті, яку я їй показав. То була міс Кініан, але я тоді цього не знав. Вона сказала, якщо ти прийдеш завтра і попросиш записати себе до моєї школи, я почну навчати тебе читати, але ти повинен зрозуміти, це забере багато часу, можливо, кілька років, поки ти навчишся читати. Я сказав їй, що не знав, що навчання триває так довго, але я все одно хочу навчитися. Давно хочу, бо не раз прикидався перед людьми, що вмію читати, але то була неправда. І я хочу навчитися». Вона потисла мені руку і сказала, що рада познайомитися з вами, містер Гордон. Я буду вашою вчителькою. Мене звуть міс Кініан. Тож там я й навчився читати. І саме так я познайомився з міс Кініан. Думати і спогадувати важко, і я більше не можу нормально спати. Цей Балакає надто гучно. 27 березня Тепер, коли мені почали снитися сни і я почав дещо спогадувати, професор Няумур каже, я повинен відбути кілька терапевтичних сесій із доктором Штраусом. Він мені пояснив, що терапевтична сесія передбачає, коли ти почуваєш себе погано, ти розмовляєш, аби почуватися краще. Я сказав йому, що не почуваю себе зле і багато розмовляю протягом дня. То навіщо мені ходити на терапію? Але він розгнівався і сказав, що мені треба ходити так чи інак. Під час цієї терапії я лежу на канапі, а доктор Штряус сидить у кріслі біля мене, і я говорю все, що спадає мені на думку. Протягом тривалого часу я нічого не говорив, бо не міг нічого вигадати. Потім розповів йому про пекарню і про те, що там виготовляють. Але це дурне, що я повинен приходити в його кабінет і лягати на кушетку і балакати, бо все одно я описую все це у моїх звітах, і він може їх прочитати. Тому сьогодні я приніс свій звіт з собою і сказав йому, щоб він його прочитав, а я тим часом подрімаю на кушеці. Я був дуже стомлений, бо цей телевізор не давав мені заснути всю ніч. Але він сказав мені, ні, сьогодні в нас так не вийде. Я, мовляв, повинен говорити. Отож я почав говорити, але все одно заснув на кушеці, десь посередині нашого сеансу. 28 березня. У мене розболілася голова, і цього разу не через телевізор. Доктор Штраус показав мені, як зробити звук дуже тихим, тож тепер я можу спати. Я нічого не чую і досі не розумію, про що він говорить. Кілька разів я голосно вмикав його вранці, аби довідатися, чого я навчився до того, як заснув, і поки спав але я навіть не зрозумів тих слів, які з нього вилітали. Можливо, то була інша мова або що. Але все ж таки це звучало по-американському. Але мій телевізір, чи не телевізір, говорив надто швидко. Я запитав доктора Штряуса, яка для мене користь бути умним у сні, якщо я хочу бути умним, коли я не сплю. Він сказав, що це одне і те саме. І я маю два розуми. Існує підсвідомість і свідомість. Так пишуться ці слова. Ні одна не каже іншій, що вона робить. Вони навіть не розмовляють одна з одною. Тому я й сплю. І, Боже, якими дурними були мої сни. Гай-гай, цей мій телевізор, який не є телевізор. він мені їх навівє, наче давні-продавні фільми. Я забув запитати в докторя Штряуса, чи це тільки я, чи й інші людські тіла мають два розуми. Я зазирнув у словник, який лишив мені доктор Штряус. Підсвідомий – це прикметник, характеризує розумові операції, що не присутні у свідомості, як, наприклад, підсвідомий конфлікт бажань. Там написано і більше, але я й досі не знаю, що воно означає. Гадаю, це не вельми добре пояснення для таких тупих людей, як я. Проте голова в мене болить від випивки. Джо Карп і Френк Рейлі запросили мене піти з ними після роботи до бару Галлоранса і трохи випити. Я не люблю пити віскі, але вони пообіцяли, що ми добре розважимося. Мені і справді було там весело. Ми грали в різні ігри... Я танцював на барі за бажуром від лампи на голові, і всі сміялися. Потім Джо Карп попросив мене показати дівчатам, як я чищу нужник у пекарні, і приніс мені швабру. Я показав їм, і всі реготали, коли я сказав, що містер Доннер назвав мене найкращим санітаром і хлопцем для доручень з тих, які йому зустрічалися. Тому що я люблю свою роботу і виконую її добре, ніколи не прогулюючи і не запізнюючись, окрім тих днів, коли мені робили операцію. Я похвалився, що міс Кініан завжди казала мені, Чарлі, пишайся своєю працею, бо ти виконуєш її добре. Усі засміялися, і Френк сказав, що міс Кініан глибонь схиблена, якщо вона упадає за Чарлі. А Джо сказав, я бачу Чарлі, в тебе з нею все окей. Я відповів, що не розумію, про що вони кажуть. Вони весь час підливали мені спиртне, і Джо сказав, що на Чарлі приємно дивитися, коли він переп'є. Я подумав, це означає, що вони мене люблять, мені з ними весело, але я не можу дочекатися, коли стану не менш умний, аніж мої друзі Джо Карп, і Френк Крайлі. Я не помню, як закінчилася наша гулянка, але вони попросили мене піти за ріг вулиці і подивитися, чи йде дощ. А коли я повернувся, не побачив нікого. Можливо, вони пішли шукати мене. Я шукав їх, поки не споночило, але я заблукав і розгнівався на себе за те, що заблукав, бо я знав, Елджернон Міг би пройти сто разів вгору і вниз цими вулицями І жодного разу не заблукав би, як я Потім я нічого не помню Але місіс Флін сказала, що мене привів додому дуже приємний полісмен У ту ніч мені приснилися мати і батько Але обличчя в матері було біле і затуманене Я плакав, бо ми були у великому універмазі і я загубився і не міг їх знайти, і я бігав поміж полицями, завертаючи у всі кутки універмаху. Потім підійшов якийсь чоловік і відвів мене до великої кімнати з лавками і дав мені льодяник на паличці. І сказав, що такий великий хлопець, як я, не повинен плакати, бо мати і тато скоро мене знайдуть. Таким був мій сон. І в мене боліла голова, на якій я мав гулю, а обличчя в мене було покрите синцями. Джо Карп вирішив, що може я впав, а може, й полісмен мене добряче віддубасив. Я не думаю, що полісмен на таке здатний. Але я вирішив більше ніколи не буду пити віски. 29 березня. «Я переміг Елджернона. Я навіть не знав, що я його переміг, аж поки Берт Селден не сказав мені про це. У я програв йому, тому що був дуже збуджений. Після чого я переміг його ще вісім разів. Либонь, я став вумним, якщо зміг перемогти такого розумного миша, як Елджернон, але чомусь я не почував себе розумнішим, ніж був». Я хотів позмагатися ще, але Берт сказав, що на сьогодні досить. Він дав мені потримати Алджернона на одну хвилинку. Елджернон – приємний миш, м'який, як бавовна. Він моргає, а коли розплющує очі, вони в нього чорні і рожеві на краях. Я запитав, чи можна мені нагодувати його, бо мені було прикро, що я переміг, і я хотів... Піддобритися до нього, щоб ми стали друзями. Берт сказав ні. Елджернон – дуже особливий миш, і йому зроблено таку саму операцію, як мені. Він єдиний з усіх тварин, що залишається розумним так довго. І він сказав, що Елджернон такий розумний, що він мусить розв'язувати проблему, яка змінюється щоразу, коли він іде їсти. Тому… Він мусить вивчити щось нове, аби отримати свою їжу. Це мене засмутило, бо якщо він зазнає невдачі, то не зможе поїсти і залишиться голодний. Я не думаю, що це правильно – примушувати тебе виконувати випробування для того, щоб поїсти. Як би почував себе Берт, якби йому довелося виконувати тест щоразу, коли йому хотілося б попоїсти? Я думаю… Ми станемо друзями з Алджерноном. Тут я пригадав, що доктор Штряус каже, що я повинен записувати всі свої сни і всі думки, щоб коли я приходжу в його кабінет, я міг розповісти про них. Я сказав йому, що не вмію думати. Але він пояснив мені, що має на увазі більше, ніж те, що я написав про маму і тата, і про те, як я почав навчатися в міськіні, або про те, що сталося зі мною до операції, а ще про те, що я думав чи думаю про це, і це записати у звіт. Я не відчував, що я думаю і спогадую. Можливо, зі мною справді щось відбувається. Я не відчував себе іншим, але був такий збуджений, що не міг заснути. Доктор Штряус дав мені кілька рожевих пігулок, щоб мені краще спалося. Він каже, я повинен багато спати, бо в моєму мозку відбувається надто багато змін. Мабуть, він має слушність, бо дядько Герман мав звичай безпробудно спати у нашому домі, коли його звільняли з роботи. Спав він на старій канапі у вітальні. Він був товстий, і йому важко було знайти роботу, бо він фарбував людям стіни будинків, і мусив дуже повільно опускатися і підійматися по драбині. Коли я одного разу сказав матері, що хочу бути маляром, як дядько Герман, моя сестра Норма зауважила, погляньте-но, ну, Чарлі хоче бути художником у нашій родині. Але батько дав їй ляпаса і сказав, щоб вона не ображала брата. Я не знаю, що таке художник. Та коли Норма дістала за це Ляпаса, то певно це щось погане. Мені стало зле, коли Норма дістала Ляпаса за те, що скривдила мене. Коли я стану умним, то неодмінно навідаю її. 30 березня Сьогодні ввечері після роботи міс Кініан прийшла до навчального класу, який був біля лабораторії. Здавалося, вона була рада зустрітися зі мною, але чомусь нервувалася Вона здалася мені молодшою, ніж я її пам'ятав Я сказав їй, що дуже, дуже стараюся стати умним Вона сказала, я вірю в тебе, Чарлі Ти намагався навчитися читати і писати з набагато більшим бажанням, аніж всі інші Я знаю, ти це зможеш зробити що найгірше, ти станеш розумним на короткий час, але допоможеш іншим недорозвиненим людям. Ми почали читати дуже складну книжку. Я ніколи раніше не читав такої складної книжки. Вона називається Робінзон Крузо і о ній розповідається про чоловіка, який потрапив на безлюдний острів. Він розумний, багато чого вміє. Тому має що їсти і де жити. Він чудово вміє плавати. Мені лише його шкода, бо він живе сам один і не має друзів. Але думаю, хтось має жити ще на тому острові, бо в книжці є картинка Робензона з його гарною парасолькою, на якій він дивиться на людський слід. Сподіваюся, він знайде друга і не буде таким самотнім. 31 березня Міс Кініан навчає мене краще писати слова. Вона каже мені «подивися на слово, заплющ очі, і повторюй його знову і знову, аж поки не запам'ятаєш, як воно звучить і як пишеться». Виявляється, багато слів я писав неправильно. Навчитися писати їх правильно важко. Але міськінян каже, не турбуйся, а просто запам'ятовуй, як пишеться кожне слово, тому що чітких правил, як їх треба писати, немає. Звіт дев'ятий. Перше квітня. Усі в пекарні прийшли подивитися сьогодні як я почав свою нову роботу, став працювати на змішувачі. А сталося це так. Олівер, який працював на змішувачі вчора, звільнився. Я мав звичай помагати йому раніше. Приносив мішки з борошном, яке він висипав у змішувач. Проте я не міг собі уявити, що знаю, як працювати на змішувачі. Це дуже важко. Олівер цілий рік ходив до пекарської школи, перш ніж навчився бути помічником пекаря. Але мій друг Джо Карп сказав: "Чарлі, чому б тобі не виконувати роботу Олівера?" Усі прийшли на наш поверх. Вони сміялися, і Френк Рейлі сказав: "А тож, Чарлі, ти працюєш тут вже давно, ну ж бо, візьмися за цю роботу". Джимпі тут немає, він не знатиме, що ти це робив». Я боявся, бо Джимпі головний пекар, і він наказав мені ніколи не підходити близько до змішувача, бо цей апарат мене покалічить. Але тепер всі сказали – візьмися за цю роботу. Всі, крім Фанні Берден, яка сказала – оближте, чому ви не даєте бідоласі спокою? Френк Рейлі сказав, «Заткнися, Фані, сьогодні квітневий день дурнів, і якщо Чарлі попрацює на змішувачі, він може здивувати хазяїна, і ми всі матимемо вихідний день». Я сказав, що не можу налаштувати машину, але можу працювати на ній, бо я спостерігав за роботою Олівера. Я почав працювати на змішувачі, і усі були здивовані. А надто Френк Рейлі. Фанні Берден була дуже збуджена і сказала, «Ви тільки подумайте! Олівер два роки навчався, як треба правильно замішувати тісто і ходив до школи пекарів. Берні Бейт, який доглядає машину, сказав, що я працюю швидше і краще, ніж Олівер. І ніхто не засміявся. Коли повернувся Джимпі і Фанні йому розповіла, що тут діється, він розгнівався на мене за те, що я працював на змішувачі, але вона сказала йому, а ти поглянь, як він працює. Вони хотіли зробити мене квітневим дурнем, а я натомість зробив дурнями їх усіх. Джимпі дивився, і я знав, він сердитий на мене, тому що він не любить, коли люди не виконують того, що він їм каже. Це так, як професор Нямур. Але він... Побачив, що я вміло працюю на змішувачі, і він пошкріп по тилицю і сказав «Я бачу, але я в це не вірю». Після чого покликав містера-донора і наказав мені працювати далі, щоб містер-донор все побачив. Я боявся, він розгнівається і накричить на мене, тому коли я закінчив, я запитав, чи можна мені тепер повернутися на мою звичну роботу. Я пішов підмітати за прилавком пекарні. Містер Донер дивився на мене чудним поглядом протягом тривалого часу. Потім сказав, що це, певно, першоквітневий жарт, і ви, хлопці, вирішили зробити з мене дурня. У цьому вся суть». Джимпі відповів, що він сам спочатку подумав, що його хочуть виставити за дурня. Він покрутився навколо машини, і сказав містеру Донеру, я цього теж не розумію, але Чарлі знає, як на ній працювати, і я не можу не визнати, що він дає їй раду краще, ніж Олівер. Усі з'юрмилися навколо і заговорили про це, а я злякався, бо всі вони дивилися на мене дивним поглядом, і всі були збуджені. Френк сказав, я ж таки помітив, що з Чарлі віднедавно діється щось дивне. А Джо Карп сказав, я знаю, що ти маєш на увазі. Містер Доннер наказав усім повернутися до своєї роботи, а мене повів із собою в передню частину пекарні. Він сказав: Чарлі, я не знаю, як тобі це вдалося, але схоже на те, що ти нарешті чогось навчився. Я хочу. «Щоб ти був уважним і працював так добре, як ти можеш. Ти тепер маєш нову роботу і п'ять доларів надбавки до доплатні». Я сказав, що мені не треба нової роботи, бо мені подобається прибирати в пекарні і розносити хліб і допомагати своїм друзям. Але містер Донер сказав, не думай про своїх друзів. Ти мені потрібен для цієї роботи». «Я не шаную чоловіка, який не хоче підвищення по службі». Я запитав, а що означає підвищення? Він пошкрябав голову і подивився на мене поверх окулярів. «Не думай про це, Чарлі. Відтепер ти працюватимеш на змішувачі. Це і є підвищення». Тож тепер, замість розносити пакети із хлібом, Мити нужники прибирати сміття, я працюватиму на змішувачі. Це – підвищення. Завтра я розповім про це міський нян. Я знаю, вона дуже зрадіє, але я не розумію, чому Френк і Джо розлютилися на мене. Я запитав про це у фані, і вона сказала, не звертай уваги на цих йолопів. Сьогодні день квітневих дурнів. Її жарт вистрілив назад та зробив їх дурнями замість тебе Я попросив Джо сказати, який це жарт вистрілив назад А він сказав мені йти до біса Я думаю, вони розгнівалися на мене за те, що я працював на змішувачі Але вони не здобули вихідний, як на це сподівалися Чи означає це, що я став розумнішим? Звіт 9. Перше квітня. Я закінчив читати Робензона Крузо. Я хотів довідатися, що з ним сталося далі. Але міс Кіннян сказала, що на цьому книжка закінчилася. Чому? Четверте квітня. Міс Кініан каже, що я швидко вчуся. Вона прочитала кілька моїх звітів і подивилася на мене дивним поглядом. Вона каже, я чудовий чоловік і я ще всім їм покажу. Я запитав у неї, чому вона так думає. Вона сказала, ти про це не думай, але не засмучуйся, якщо побачиш, що не всі такі приємні люди, як тобі хочеться. Вона сказала, хоч Бог і дав тобі дуже мало, але ти робиш більше, ніж багато людей із мізками, що не знають, як ними користуватися. Я сказав, що всі мої друзі – люди розумні й добрі, вони мене люблять і ніколи не робили чогось такого, що не було вдобрим. Тоді їй раптом потрапило щось в око, і вона мусила вибігти до жіночої кімнати». Поки я сидів у класі і чекав на неї, я думав про те, яка чудова жінка, міс Кініан, такою була й моя мати. Я подумав, що пригадую, як моя мати казала мені, щоб я був добрим і завжди ставився до людей по-дружньому. Вона тоді сказала, але стережися, бо деякі люди не зрозуміють тебе і подумають, що ти можеш завдати їм клопоту». Ці слова примусили мене пригадати, як мати пішла геть і попросила забрати мене до себе місць Леруа, яка жила у сусідньому будинку. Маму забрали до лікарні. Батько сказав, вона не захворіла, нічого поганого з нею не станеться. Вона пішла в лікарню, щоб принести мені братика або сестричку. Я досі не знаю, як вони це роблять. Я сказав їм, я хочу братика, щоб гратися з ним, і не знаю, навіщо на вони принесли мені сестричку, хоч вона була гарненька, як лялька. Щоправда, вона весь час плакала. Я ніколи не вдарив її і не зробив їй нічого поганого. Вони поклали її в дитяче ліжечко у своїй кімнаті, і одного разу я почув, як батько сказав, «Ти не турбуйся, Чарлі не скривдить її». Вона була схожа на вузлик, вся рожева, і так вирещала, що я іноді не міг заснути. А коли засинав, вона будила мене вночі. Одного разу, коли батьки були на кухні, а я лежав у своєму ліжку, вона розплакалася. Я підвівся і взяв її на руки, щоб заспокоїти, як це робила мати. Але потім увійшла мама, побачила мене, розкричалася і забрала її в мене. І вдарила мене так сильно, що я впав на ліжко. Вона знову зняла крик. «Не торкайся більше до неї, ти робиш їй боляче, вона не мовля! Тобі не можна торкатися до неї!» Я тоді не знав, але тепер я здогадуюся. Вона думала... Я міг зробити немовляті боляче, бо був надто тупий, аби зрозуміти, що я роблю. Тепер мені прикро, бо я знаю, я ніколи не зробив би дитині боляче. Коли я піду в кабінет доктора Штрауса, я неодмінно розповім йому про це. Шосте квітня. Сьогодні я навчився розуміти, що таке кома. Це крапка з хвостиком. Міс Кіньян каже, це важливо знати, тому що це поліпшує письмо. Сказала, можна втратити багато грошей, якщо кома стоїть не там, де має стояти. У мене було трохи грошей, які я заощадив сплатні на своїй роботі, та з того, що виплачує мені фонд, але не багато. І я ніяк не міг зрозуміти, яким чином кома допомагає мені не втратити їх. Але вона сказала, всі застосовують коми, тож і я повинен їх застосовувати. Тому тепер я ставлю кому після кожного слова, а в кінці поставлю дві. Сьоме квітня я застосовував коми неправильно, тобто помилявся у пунктуації. Міс кіньян порадила мені знаходити довгі слова у словнику і запам'ятовувати, як їх писати. Я запитав, яка різниця, якщо можна їх прочитати? Вона сказала, це частина твоєї освіти, тож тепер я шукатиму всі слова, що їх не певен як писати. Так. Писання забирає багато часу, але я думаю, що запам'ятовую правильне написання щораз більшої і більшої кількості слів. Саме так я й навчився правильно писати слово «пунктуація». Я знайшов його у словнику. Міс Кініан сказала, що «крапка» – це теж пунктуація. І є ще багато знаків, які треба вивчити. Я сказав їй, що думав, усі крапки повинні мати хвостики і називатися комами. Але вона сказала ні. Вона сказала, ти повинен запам'ятати всі знаки пунктуації. І тепер я можу запам'ятати їх, усі знаки пунктуації. Їх багато і дуже багато правил їх застосування. Але я вже навчився зберігати їх в голові. Що мені ще подобається в міскініан? це те, що вона завжди пояснює мені причину, коли я запитую. Вона – геній. Я хочу стати таким розумним, як вона. Пунктуація. Це так цікаво. Восьме квітня. Який же я йолоб! Я навіть не розумів, про що вона каже. Учора ввечері я прочитав книжку з граматики, і там усе пояснюється. Потім я побачив, що саме так мені намагалася розповісти міс Кініан, але я її не розумів. Я все зрозумів опівночі, і усе впорядкувалося в моїй голові. Міс Кініан пояснила, що телевізор, який працював перед тим, як я засинав вночі, Дуже багато мені допоміг. Вона сказала, що я піднявся на плато, тобто на пласку вершину пагорба. Коли я зрозумів, як працює пунктуація, я прочитав усі свої звіти від самого початку. Боже, як я помилявся в написанні слів та в пунктуації. Я сказав міськініан, що я повинен переглянути всі сторінки і поставити правильні знаки. Але вона заперечила. «Ні, Чарлі. Професор Немур хоче, щоб твої тексти лишалися такими, якими вони є. Тому він і повертає їх тобі після того, як вони фотографуються. Ти повинен бачити свій прогрес. Ти дуже швидко розвиваєшся, Чарлі». Мені було приємно слухати її слова. Після уроку я зійшов вниз і погрався з Алджерноном. Ми більше не бігаємо на випередки. Десяте квітня. Мені погано. Це не та хвороба, яку може вилікувати лікар. Я відчуваю, що в грудях у мене порожньо і пече. Я не хотів про це писати, але відчуваю, що повинен, бо це дуже важливо. Сьогодні перший день, коли я не захотів іти на роботу. Учора ввечері Джо Карп і Френк Рейлі запросили мене на гулянку. Там було дуже багато дівчат. І Джимпі там був, і Ерні теж. Я пам'ятав, як мені було погано, коли я напився. Тож я сказав Джо, я нічого не питиму. Тоді він дав мені випити склянку Кока-Коли з дивним присмаком, на який я не звернув уваги, бо подумав, що це в роті в мене не дуже добре. Ми весело розважалися протягом якогось часу. А тоді... «Потанцюй, Зелен», – сказав Джо. «Вона навчить тебе переставляти ноги». Потім він підморгнув їй, наче щось йому потрапило в око. «Чому ви не дасте йому спокій?» запитала вона. А він ляснув мене по спині. «Це Чарлі Гордон, мій приятель, мій друг. Він хлопець непростий. Його підвищили, і він працює тепер на змішувачі тіста. Я прошу тебе лише потанцювати з ним і розвеселити його. Що у цьому такого поганого?» Він підштовхнув мене до неї. Тож вона пішла танцювати зі мною. Я тричі впав і не міг зрозуміти, чому більше ніхто не танцює, окрім Елен зі мною. І я весь час перечіпався, бо завжди натикався на чиюсь ногу. Вони всі оточили нас колом, дивилися і реготали з того, як ми переступали ногами. Вони реготали раз гучніше, коли я падав, і я реготав теж, бо це було дуже смішно. Та коли це сталося востаннє, я вже не сміявся. Я зіп'явся на ноги, але Джо штовхнув мене, і я знову впав. Тоді я подивився на обличчя Джо, і у мене виникло дивне відчуття у шлунку. «Який він кумедний!» – сказала одна з дівчат. Всі засміялися. «О, ти мав рацію, Френку!» Мовила Елен, задихаючись від сміху. «Це театр одного актора!» А тоді сказала, «О, Чарлі, візьми яблуко!» Вона дала мені яблуко, та коли я його вкусив, воно виявилося не справжнім. Тоді Френк засміявся і сказав, «Я ж вам казав, що він надкусить його! Тільки такий придурок не може відрізнити пластмасове яблуко від справжнього!» А Джо сказав, я так не реготав, відколи ми у Галоранса послали його за ріг вулиці, щоб подивитися, чи не йде там дощ. Тоді мені згадалася картина, яка лишилася у моїй пам'яті відтоді, коли я був зовсім малим, і діти на подвір'ї дозволили мені гратися з ними у хованки, і я мав іти шукати їх. Коли я порахував до десяти і розтулив пальці на обличчі, я почав пошуки і марно їх шукав, аж поки не стало холодно і не стемніло. Тоді я пішов додому. Я тоді нікого так і не знайшов і не зрозумів чому. Френк нагадав мені ту історію. Сьогодні вони влаштували зі мною те саме, що й у Галоранца. Джо та решта покликали мене сюди, аби посміятися з мене. А діти, які гралися у схованки, теж запросили мене тоді до гри не тому, що хотіли гратися. Вони хотіли поглузувати з мене. Люди на вечірці перетворилися на велику пляму розмазаних облич, які дивилися на мене згори. «Погляньте на нього! В нього обличчя зовсім червоне!» «Він почервонів! Чарлі почервонів! Елен! Що ти зробила Чарлі? Я його ніколи таким не бачив!» «Боже, ти зачарувала його, Елен!» Я не знав ані що мені робити, ані куди обернутися. Її тіло терлося об моє, і мене охопило дивне відчуття. Усі сміялися з мене, і несподівано для себе я відчув себе голим. Я хотів заховатися, аби вони не бачили мене. Я вибіг із кімнати. Це був великий дім із багатьма залами, і я не міг знайти дорогу до сходів. Я забув про ліфт. Потім я нарешті знайшов сходи, вибіг на вулицю, і тривалий час ішов пішки, перш ніж потрапив до своєї кімнати. Я ніколи раніше не знав, що Джо, Френк та інші Полюбляли мати мене поруч лише для того, аби посміятися із мене. Тепер я знав, що вони мали на увазі, коли казали наслідувати Чарлі Гордона. Мені було соромно. І ще одне. Мені приснилася та дівчина Елен, що танцювала зі мною і терлася об мене своїм тілом. І коли я прокинувся, простирадло було мокрим і липучим. 13 квітня Я досі не пішов на роботу до пекарні. Я попросив місіс Флін, мою господиню, зателефонувати містерові-донорові і сказати, що я захворів. Місіс Флін дивиться останнім часом... Дивним поглядом, таким, ніби боїться мене. Я думаю, це добре, що я зрозумів, чому всі сміються з мене. Я багато думав про це. Причина у тому, що я надто дурний і навіть не розумію, коли роблю якусь дурницю. Людям здається кумедним, коли дурна особа не може щось робити так, як це роблять вони. Хай там як... Але тепер я знаю. З кожним днем я стаю розумнішим. Я тепер знаю пунктуацію, і я вмію правильно писати слова. Я люблю передивлятися всі важкі для написання слова у словнику і запам'ятовувати їх. І намагаюся писати свої звіти дуже ретельно. Але це дається мені нелегко. Я тепер багато читаю. І Міс каже що я читаю швидко і навіть багато чого я розумію із того, що прочитав, і воно лишається в мене у пам'яті. Буває так, що коли я заплющую очі і думаю про якусь сторінку з книжки, вона постає переді мною наче картинка. Але й інші речі проникають у мою свідомість також. Іноді я заплющую очі і дуже чітко все бачу. Так сьогодні вранці коли я прокинувся, я залишився лежати у ліжку з розплющеними очима. У мене було таке враження, ніби у стінках моєї свідомості відкрився великий отвір, і я зміг вийти крізь нього назовні. Моя думка полинула дуже далеко. У ті часи, коли я почав працювати у пекарні Донера, я побачив вулицю, на якій стоїть пекарня. Спочатку. Картина була мені розмазаною, а потім на ній почали з'являтися плями окремих речей. Вони були такі реальні, що я майже бачив їх перед собою. Але інші речі лишалися розмазаними, і я не розумів. Я побачив маленького старого чоловіка з дитячим возиком, на якому лежала вугільна жаровня. Я відчув пахощі підсмажених каштанів. Побачив сніг під ногами. Молодий хлопець, худий, із широко розплющеними очима, з переляканим виразом на обличчі, дивиться на вивізку над пекарнею. Що вона каже? Її літери змазані і розташовані так, що, здається, не мають сенсу. Тепер я знаю». Вивіска означає пекарню Доннера, але дивлячись на неї назад у своїй пам'яті, я не можу прочитати літери очима того молодика. Вивіска не має для нього жодного глузду. Я думаю, той хлопець із переляканим поглядом на обличчі – то я. Яскраві неонові лампи, різдвяні ялинки і розносчики на тротуарах. Всі люди у пальто з піднятими комірами і шарфами, що обмотують шию. Але в нього немає рукавичок. Руки йому мерзнуть, і він опускає на важкий вузол із коричневими паперовими пакетами. Він зупинився і дивиться на маленькі механічні іграшки, які накручує вуличний розносчик. Ведмідь, котрій то падає, то знову спинається на ноги собаку, що підстрибує, і тюленя, що відкидає м'ячик кінчиком носа. Іграшки падають, підстрибують і крутяться. Якби він мав такі іграшки у власному володінні, то був би найщасливішим хлопцем на світі. Він хоче попросити червонопикого розносчика, чиї пальці стрімлять крізь дірки в коричневих рукавицях, аби той дозволив йому на мить потримати в руках ведмедика, який падає і підстрибує, але не наважується. Він підіймає вузол із паперовими пакетами і закидає його собі на плече. Він худий, але руки в нього стали сильними за багато років тяжкої праці. «Чарлі, Чарлі, наш Чарлі!» Навколо нього утворюється гурточок дітей, які сміються і дражнять його, немов цуценята, які хапають його за пальці ніг. Чарлі йому сміхається. Він хотів би опустити свій клунок і погратися з ними. Та коли він про це подумав, йому защеміла шкіра на спині, і він зрозумів, старші діти почали кидати в нього всілякими речами. Повертаючись до пекарні, він побачив кілька хлопців, що стояли у темному проході. «Гляньте, он де Чарлі! Ей, Чарлі, що там у тебе? Хочеш, кинемо Кості? Ходи до нас, ми тебе не скривдимо. Щось було у тому темному проході, і від того сміху йому знову заболіла спина. Він намагається пригадати, що то було, але пригадує лише бруд і сечу на своєму одязі. І як сварився дядько Герман, коли він прийшов додому весь заляпаний всілякою гиддю, і пригадує, як дядько Герман вибіг на вулицю з молотком у руці, аби покарати хлопців, що таке з ним зробили. Чарлі поточився від хлопців, які сміялися. І випустив з рук свій клумак. Підхопив його і бігцем повернувся до пекарні. Чого ти так затримався, Чарлі? гукає Джимпі з дверей у задній частині пекарні. Чарлі протискається крізь обертові двері до пекарні і кладе свій клумак на один із полосків, котрі рухаються у підвал. Він прихиляється до стіни і запихає руки до кишень. Йому тут подобається. Тут. У пекарні, де підлога притрушена борошном, і біліша, ніж закопчені, сажую стіни і стеля. Товсті підошви його високих червиків теж у білому борошні. Борошно набилося йому у шви і в отвори для шнурків, а також під нігті і в потріскану шкіру його мозолястих рук. Він розслаблюється тут, прихилившись навпочіпки до стіни, і відкинувшись так, що бейсбольна кепка наповзає на очі. Йому подобаються запахи борошна, солодкого тіста, хліба, булочок і тістечок, що випікаються у печі. Піч потріскує і навіює йому сон. Солодкі пахощі, тепло і сон. Раптом він падає згинається всім тілом, б'ється головою об стіну. Хтось, проходячи повз нього, вибив йому ноги з-під тіла. Це все, що вдається пригадати. Я бачу це дуже ясно, але не розумію, чому так сталося. Схожі почуття опановували мене в кіно. Спочатку я нічого не розумів, що відбувається, бо вони крутили його надто швидко. Але після того, як я подивився цей фільм три або чотири рази, я починав розуміти, що вони хочуть сказати. Піду до доктора Штрауса і все в нього розпитаю. 14 квітня Доктор Штраус сказав мені, що я повинен зберігати спогади такі як ті, що навідали мене вчора, а ще записувати їх на папір. Потім, коли я прийду до його кабінету, ми зможемо про них поговорити. Доктор Штраус – психіатр і нейрохірург. Я цього не знав. Думав, він звичайний лікар. Та коли цього ранку я прийшов у його кабінет, він розповів мені, як важливо для мене дізнатися щось про себе, аби зрозуміти свої проблеми. «Я сказав, що не маю ніяких проблем». Він засміявся, а тоді підвівся зі стільця і підійшов до вікна. «Що розумнішим ти ставатимеш, то більше проблем будеш мати, Чарлі. Твій інтелектуальний розвиток випереджатиме твій емоційний розвиток». І думаю... «Розвиваючись, ти знаходитимеш дедалі більше тем, на які захочеш порозмовляти зі мною. Я лише хочу нагадати тобі, що це те місце, куди ти маєш приходити, коли потребуватимеш допомоги». Я досі не розумію, до чого все це, але він сказав, що навіть коли я не розумію своїх снів чи спогадів, або чому вони до мене приходять, Рано або пізно, в майбутньому, вони всі з'єднаються, і я довідаюся про себе більше. Він сказав, важливо розуміти, що кажуть люди, яких я бачу у тих своїх спогадах. Вони розповідають про мене, коли я був малим хлопцем, і я повинен пам'ятати, що тоді було». Я ніколи не знав про ці події раніше. Та, схоже, коли я стану досить розумним, то зможу зрозуміти будь-які слова, які колись чув, і буду знати все про тих хлопців, які мені зустрічалися, і про свого дядька Германа, і про своїх батьків. Але він ніби остерігає мене, що я можу довідатися щось неприємне, і мені стане прикро. Отже, тепер я буду приходити двічі на тиждень до його кабінету і буду розмовляти про речі, які мене тривожать. Ми просто сидітимемо, і я щось розповідатиму, а доктор Штраус слухатиме. Це називається терапією і означає говорити про щось таке, від чого мені стане краще. Я розповів йому, про одну річ, яка мене дуже турбує. Про жінок. Як танці з цією дівчиною Елен привели мене у стан великого збудження. Тож ми поговорили про це, і мене охопило дивне почуття. Поки я говорив, мені стало холодно, і я вкрився потом, а в голові гуділо, і я подумав, що зараз почну блювати. Можливо, тому що я завжди вважав цю тему брудною і поганою, щоб говорити про неї. Але доктор Штраус сказав те, що зі мною сталося після вечірки, було мокрим сновидінням, а це природня річ, яка буває з хлопцями. Тож, хоч я стаю дедалі розумнішим і навчаюся нових речей, він досі вважає мене малим хлопцем у поводженні з жінками. Це мене бентежить, але я повинен довідатися все-все про своє життя. 15 квітня Цілими днями я багато читаю, і майже все лишається в моїй свідомості. Міс Кініан каже що окрім історії, географії та арифметики, я повинен почати вивчення іноземних мов. Професор Немур дав мені ще кілька магнітофонних записів, аби я слухав, поки буду спати. Я досі не знаю, як працюють свідомий та підсвідомий розум, але доктор Штраус радить мені поки що цим не турбуватися. Він попросив мене дати обіцянку, що коли через два тижні я почну вивчати шкільні предмети, то не стану читати книг із психології. Тобто не читатиму їх доти, доки він не дасть мені дозволу. Він каже, що це спантеличило б мене і примусило б мене думати про психологічні теорії замість власних ідей і почуттів. Але читати романи... Він мені дозволив На цьому тижні я прочитав «Великого Гетсбі» «Американську трагедію» І подивися на дім свій Янголе Ніколи не думав Що чоловіки і жінки Можуть витворяти такі речі Дякую, друзі, за те, що прослухали Першу частину цієї книги Щиро дякую спонсорам та патронам, котрі допомогли мені зважитися на запис цього чудового твору. Напишіть, будь ласка, в коментарях ваші враження. Напишіть, чи подобається вам запис та озвучення. Ну і, звичайно ж, не забувайте підписуватися на цей канал та ставити вподобайки. Коли маєте можливість,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 У наступній частині. Не спинятиш цю розповідь посередині.